Kde bolo tam bolo. Kedy si pred veľa rokmi žil jeden sedliacik. Svoju zemičku si pooral, zavidna ešte zasial a na noc zašiel do lesa svoje dva volky popásť. Pasie svoje volky pasie a takto o svojich biedach rozmišľal. Čože si už teraz počneš, biedny človek? Posledné obilie si už posiel. Ale čo budeš jesť do svojou ženou a deťmi v zime? Či vari tieto dva volky z Ale potom... Čo budeme potom na jar orať a siať? Krááááá! Čože to tu mám za osťa? Verú, hosť som ja. Ale aký hosť? Daj, čo máš, lebo ináč zjem hneď teba. Aj, zješ alebo nezješ. Všetko jedno. Čože ti už ja dám, keď nič nemám? Aha. A čo tie dva voli? Dáš mi ty jedného, keď ho na večer rozjem? Toho veru sám nezieš. Veď si vychudnutý ako taká trieska. Tebe by bola dosť aj jedna myš. Vítam sa ťa naposledy. Dáš alebo nedáš? No, dám. Tu sa krkávec pustil na vola a o chvíľku z neho ani srsti nezostalo. Čo ja teraz nešťastný budem robiť? To si, krkavec, môžeš zožrať hneď aj toho druhého. A krkavec sa pustil zase na vola a o chvíľu z neho ani paznecht nezostal. Akože sa ja nešťastný, Teraz žene na oči ukážem. Veď to sa môžeme hneď tu na mieste zmárniť. K -k -k -k. Škoda by ťa bolo. Keď si ma už tak nachoval, neboj sa už té rázenič. Ja ti za tie volky zaplatím, len či na ceste za mnou potrafíš. Či potrafím za tebou, v tejto tme ako v rohu, Ech, bodaj by ma radšej tá tma už prehltla. Ticho člověčku. Radšej užij moje raty, choď domov, uchláchol ženu, že si predal voli bohatému k ktorý ti za to zaplatí. Ty potom pôjdeš tri dny a tri noci, to ja ešte dnes preletím. aby si trafil, budem lámať vrchol cez komov, kadiaľ poletím. Keď prídeš do môjho zámku, tam ťa zlatom a striebrom obsypem. A teraz už nemeškaj, ja správ, ako ti kážem. A teraz čo? Ísť doma? Veď mi moja žena oči vydriapé. Ale nič také sa nestalo. Žena, keď počula o zlate a striebre, skrotla a hrkútala ako taký holúbok. Mužiček môj zlatý, netráp sa ty nič. Na pánskom dvore si nechal ešte vos, čo si drevo privážal. Za ten mi tam požičajú zameričku múky. Tebe ja hneď teraz koláčou napečím a ty pôjdi z domu, aby si mi čím skôr prišiel zlatom a striebrom obsypaný a tak sedliačik-neboráčik šiel. Ale na tretí deň večer už v kapse nemal ani koláčika a pre veľkú tmu už nevidel ani stopy na stromoch, ktoré zanechal krkavec. Blúdil svetom, blúdil a tu zrazu prišiel na veľkú zelenú lúku a pred ním sa leskli tri zlaté hradby. Len smelo, človečku. Čože ty tu chceš? Á, ah, bača môj drahý. Veď to, čože ja tu chcem, keď sám neviem, kde som. Ale mi aspoň povedzte, kto býva tamto v tých lesklých zámkoch? No už moje krdle. Moji krkavci tam bývajú. No veď ja práve tých hľadám. Mám medzi nimi krkavca, ktorý je mojim dlžníkom. No a ty by si ho spoznal medzi druhými krkovcami <skrý> Ešte to by mi chýbal, aby som ho nespoznal Veď bol na jednu nohu krivý a bol starý už viac šedivý ako čierny Iba zobák mal tvrdý Lebo mi voli zožeral a kade letel tam vrcholce stromov lámal To hneď uvidíme či si ho poznáš Ukáž, ktorý to bol. No, veru, žiadny. Skúsime ešte raz. A čo z týchto, ktorí na druhý zámok dosadli? No, veru, ani tu nie je. Tak do tretice všetko dobré. Hlavne v tomto krdli, obsadil tretí zámok, nevidím toho svojho držníka. Krkavci, A či ste tu všetci? Všetci! Iba sa im jak tu chýba. No tak to bude on. Ale už kde si lieta, tam si lieta. Ty sedliak počúval. Môj sluha Krivuljak ťa zavedie do toho tretieho zámku a tam by ťa striebrom a zlatom chcel obsypať. Ale ty si to neber. Čože? Striebro a zlato nechať tak? Či dobre počujem? Dobre počuješ. Ty si vyber iba ten starý mlinček, čo tam na stole leží. A keď mu prikážeš, mlinček zvrtni sa Stôl vytiahni sa, obrúz prestri sa. Daj, čo máš jesť a piť. Potom uvidíš. Pozri hore, to už starý krvý, Kde si sa túlal, sluha? Pane môj, hľadal ja som. Tohto človeka v hore, aby nezablúdil. Tak to si ty, čo si ho ovoli pripravil. Daj mu hneď, čo si zapýta. A tak krivý a šedivý kribuliak zaviedol sedliaka hneď do zámku. Tam ho chcel zo samej vďačnosti zlatom a striebrom obsypať, ale sedliak nechcel nič, iba ten starý mrinček, čo tam stál uprostred stola. A na čo ti bude? Nevieš s tým zaobchádzať? Viem, neviem, ale inšie nechcem. Sedliak vložil mlynček do prázdnej kapsy a šiel. pomali sa už rozvidnievalo a na sedliaka prišiel hlad. Hej, Veru, chlieb je preca dobrý kamarát. Skúsme, ženy. My... Čo ten mlinček zmôže? Mlinček zvrtni sa, stôl vyťahni sa, Obrus prestri sa. Daj, čo máš jesť a piť. Predsedliakom, ako by sa stôl vyťahol, obrus prestrel, a na ňom už koláče, pečienky, ovocie, víno a všetko od výmyslu sveta. Ja, no to je krása. A teraz s chuťou do toho. No. Mm. Mm. Mm. Mm. To je dobrotka. Hej, ty, mm. a veď ponúkni aj mňa keď už som tu. Mm -hmm. a, e, veď si daj. Ber a jedz. Nevidíš, že je tu toho až, až. Keď sa najedli a napili, popratalo sa všetko naspäť do mlínčeka. E, to je ale mlinček Veruje. Nedal by som ho za celý svet. Ej, ale môj kýák je preca lepší, ha? Len ho skús. Čo? No čo? Obyčajný kíjak. Čo by malo na ňom byť lepšie? Oj, to je taký Kiak, že keď mu rozkážeš, všetko sám pobije a čo chceš, to ti donesie. Hej, nechcel by som sa s ním rozlúčiť, ale tebe... Tebe ho dám za ten mlynček. No tak čo? Píme No, nebolo by zlé mať taký ký. Ach. Dobre, vymením. Ale o chvíľu Sedliak zistil, že ký ho nenachová. A tak rozkázal kýju, aby Valacha pobil a Mlynček mu doniesol naspäť. A tak mal Sedliak aj Mlynček, aj ký. A poberal sa svetom ďalej. V tom stretne vojaka, ktorý sa vyhladovelý vracal domov z ďalekej vojny. Hej človeče, či nemáte aspoň omrvinku chleba v tej kapse? Chleba nemá ani omrvinky, ale mám dačo viac. Renci si sadnite vojačik a uvidíte, že hneď sa do sýtosti najedete a napijete. Mlinček zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrús prestri sa. Daj, čo máš jesť a piť. Fia. To je ale mliňček, ale moja šabla má, tuším, väčšiu cenu. Aká šabla? Táto moja stará škrablica tu pri boku. Keď jej rozkážete, tá hneď všetko na kusy roseká. Ale ja mám už tej vojny aj bytky dosť. Vymente mi ju za ten mliňček. A Sedliak vymenil, ale zle urobil. Čo z toho ja budem mať, keď celý svet pobijem? Ale jezdne, budem mať čo? Ký, šablica za vojakom! Pobite ho a mlynček mi doneste! Sedliak už mal kýl, šabliu a svoj mlynček. Ako si tak ide ďalej, stretne hladného delostrelca. Čarovným mlynčekom vystrojil sedliak hostinu a do prasknutia nasýtený delostrelec ponúkol sedliakovi svoj trojrohý klobúk. A čo je to za klobúk? Keď ja ten obrátim prvým rohom napred a poviem brr. hneď sa zaiskrí a strely sa len tak vysypú, ako by zo 24 diel zahrmelo. Zvrtnem ho druhým rohom napred, zosypú sa strely zase. Zvrtnem ho tretím rohom napred, zahrmia strely. A pred mojimi strelami neobstojí nič na svete. Za ten Mliňček by som ho hneď vymenil. Tak by som sa ti aspoň odvďačil za tú veľkú hostinu. Sedliak veru výmenu urobil, ale potom si uvedomil, čo spravil. Poslal ký a šabľu, aby pobili telostrelca a mlynček mu späť doniesli. A keď sa tak aj stalo, šiel pokojne ďalej. A to za má byť čo? To som ja! Vojvodkyňa. A vraciam sa práve z tábora, kde tuhá bytka bola. Človeče, nemáš kúsok chleba. Ach, chleba, veru, nie. Ale tuto, mlinček. Mlinček zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrúz prestri sa. Daj, čo máš, jesť a piť. Ta žena celá v bielom si len tak prsty oblizovala z tej veľkej hostiny. Ej. Veru by sa mi zišiel takýto mlinček. Vymiena by som ho za túto svoju bílu šatku. Mlinček za šatku? Keď touto šatkou na niekoho kývneš, ten hneď zahynie. Ale komu ňou oči pretrieš, ten hneď ožije. Tak čo, vymeníš? A Veru vymením. Ale Veru Sedliak dal zmárniť aj vojvodkyňu a svoj mlynček si doniesť našpäť nechal. Keď sa konečne blížil k rodnej dedinke, tu ho zrazu pri srdci píhlo a kýsi hlas mu začal našepkávať. Ej, predsa si ty nie dobrý človek, Sedliak. Toľký si veci pobral. Toľkých si pobil. Ale čo tam po veciach? Ale toľké životy si zničil. No, veď sa nič nestalo. Keď mali všetci pravdu, hádam ju, mala aj tá pani s tou šatkou. Kdeže ju len mám? Aha, ah, tu je! šatôčka moja milá, choď a tým všetkým, ktorí v hore pobití ležia, poutieraj oči. A milá šatôčka všetkých pobytých vzkriesila. Spokojný sedliak sa už tešil, ako svojej žene ten blínček ukáže. To vám ale bola paca. Ty starý blázon! Takte to chceli zlatom a striebrom obsýpať a ty! Starý Gáň jeden! Donesieš domov akýsi... Starý Mlinček! No to svet ešte nevidel! Takého trovinoha! Ženuška moja, nože, nože sa pozri! Mlinček, zvrtni sa, stôl, niť ani sa, obrus, prestri sa! Daj, čo máš, jesť a piť! Mužiček, môj milený, no ty si mi ten poklad najväčší, dobrú chuť. Ej, ale vieš ty čo, mužičku? Čo sa deje? Váriť ti nechutí? Ale chutí, chutí, ale s tým pánom, kde sme voz vymenili za vrece múky, mala som ja doma veľký kríž? Každý deň mi odkazuje, že na čomu bude starý voz? aby sme mu pekne tu jeho múku vrátili. Ja viem, že Mlinček to vrece múky namel raz, dva, ale bolo by treba si toho hundravého pána niečím udobriť. Čo? Keby sme mu k tej meričke múky ešte aj jedného pečeného moriaka a zajaca pridali. Hej, Veru, dobre hovoríš, žena moja ľúbezná. Udobríme si ho. Jen mu to ty pekne zanies. Žena to všetko s pekným pozdravením a poďakovaním zaniesla do zámku a položila pánovi na stôl. Ty na nič, hodnica jedna. Kde ste to vzali, ha? Moriaka ste ukradli na mojom dvore a zajaca chytili v mojej hore, čo? Veď počkajte, to si pekne odpýtate. Ale milosti, pane, ja a môj muž sme to všetko. Stráže! Do temnice túto ženu zavrieť a jej muža ihneď predo mňa doviesť. Utekal sluha od pána k Sedliakovi i chcel vyplniť rozkaz, ktorý dostal od pána. Ale človek, varí sa vám rozum čistí. Váš pán by mňa a moju ženu chcel do temnice zavrieť a to len preto, že sme sa mu chceli poďakovať. Neodvrávať sedliak a ideme. Pán už na zámku čaká. A nech čaká. Ha, tak ty ne čo? Čepička, avante ma! Ký je skákal sluhový po chrbte a šabľa sa mu len tak blízkala po pred oči. A tak veru nebolo toho sluhu ani tej najsilnejšej stráže, ktorá by bola sedliaka na zámok doviedla. A pán len kričal na svojich sluhov. Na čože si vás chovám? Ešte mi sem aj toho krik sedliaka pripustíte! Hneď ho a hoďte do temnice! Prosím, mňa a do temnice? Ký, šabľa, všetkých pobite iba pána nechajte! Ja, ja, ja, ja, nie, nie, Sedliacik, prestaň, prestaň! Všetkých tu nechám pobiť, kým my ženu z temnice nevypustíte. Sedliacik, aj, aj, aspoň mňa nažive nechaj. Tak čo, už mi veríš, že ja mám teraz v moci teba, a nie ty mňa? Oh, verím, verím, verím. Oh, ale čo si ja teraz počnem bez služobníctva a čo čajadníkov, nebude mi Ať tu kto robiť, veď tu teraz od hľadu zahynie. Zahynieš, to sa uvidí. Ale aby som ťa presvedčil, že som nič z tvojho nevzal, tak ťa volám aj s celou tvojou čeraďou ku mne na hostinu. S mojou čeraďou, veď si tu všetkých predo pobil do jedného. Neboj sa, títo všetci vstanú a z tejto hostiny pôjdu na inú hostinu. Ale ty... Musíš najprv moju ženu stervnice vypustiť. Keď už bol sedliak i zo so ženou doma, rozkázal svojej šatôčke. Šatôčka moja, choď a poutieraj tým tam na panskom dvore pobytým oči. Uveličený pán, že mu čeliať do jedného ožila, dal hneď naložiť vosplný jedlom a dal zapriahnúť štyri voly a poslal to všetko sedliakovi, aby vraj mal z čoho tú hostinu vystrojiť. Sedliak mu však všetko poslal naspäť, že on toho nepotrebuje a že by si už všetci prišli za spoločný stôl sadnúť. Dobrý deň Sedliak, tak sme tu. A čím nás to chcete pohostiť? Veď pred sebou iba prázdny stôl vidím. Mlynček zvrtni sa, stôl vyťahni sa, obrus prestri sa. Daj, čo máš jesť a piť. Bola že to hostina nad hostiny. Keď sa ale pán vrátil domov, jednotaj iba rozmýšľal, ako by len mohol Sedliaka o všetko pripraviť. Zobral všetko svoje vojsko, šiel ku Sedliakovi a tak tomu hovorí. Ach, Sedliak milý, potrebujem tvoju pomoc. A čože sa také prihodilo? Traja králi zo susedného kráľovstva chcú bojovať proti mne. Ale akože sa ja proti nim ubránim? Pomôcť mi môžeš len ty. Keby si mi tak požičal ten tvoj ký a šabľu. No to vieš, že ti ich požičiam. Tu máš zázračný ký a zázračnú šabľu. Oh, ďakujem ti, Sedliak, ďakujem. Vidíš, aký si ty hlúpi. A teraz? Ne daj ten mlinček lebo ak nie, hneď ti to tu všetko kýom a šabľou pobiem. A to myslíte naozaj, môj pane? Naozaj! No keď naozaj, tak to teda naozaj. Ale nie mne, ale ja vám. Poď ku mne, trojrohý kobúk. V tom sa zaiskrilo, začali sa sypať strely a hneď bolo po pánovom vojsku. Keď klobúk skrútil druhýkrát, už bol pánov dvor na prach vymetený. A keď skrútil tretí raz, už bol pánov zámok zo so základou vyvrátený. Ach, odpust mi, sedliak. Na kolenách ťa prosím, odpust. Ja už budem slúžiť iba tebe, len prestaň s tými strelami, prosím. No, veď takému podvodníkovi ako si ty, ani nič na nepatrí. Odteraz tu budem pánom ja a všetci mi budú slúžiť. Šatúočka, nech všetci povytí ožijú. Keď zase všetci na nohách, Sedliak rozkázal ešte kýju a šablici, aby všetkých dobre vymastili. Ale pretože má Sedliak dobré srdce a aby všetci vedeli, ako im bude, keď mu budú verne slúžiť, Dal vystrojiť veľkú hostinu. A ako znel sedliakov rozkaz? Ale to už isto všetci poznáte. Mlinček zvrtni sa, stôl vytiahni sa, obrús prestri sa, daj čo máš jesť a piť.